Kapitola 42. Griteráš vzkaz Zpráva o Sanžajově příjezdu pándovce zastihla, když seděli o samotě s Kryšnou. Judištera požádal, ať ho ihned hned uvedou, a vřele ho přivítal. Sanžaje se Kryšnovi a všem bratrům pokorně uklonil. Když se posadil, řekl Judišterovi: Jsem šťastný o králi že tě nacházím zdravého a mezi přáteli. Uprostřed svých bratrů a proslulého Krišny vypadáš jako Indra. Starý a moudrý Drita Ráštra se táže na tvoje blaho i na blaho tvoje manželky a ostatních příbuzných. Judištra mu odpověděl, že je vše v pořádku a optal se na blaho kurovců. Pak řekl. Vzpomínají na nás kurovci stále v dobrém? Pamatují na Arjunovu bezpříkladnou odvahu a na to, že ze svého luku dokáže vystřelit šedesát šípů najednou? Mají na paměti mocného býmu, kvůli kterému se třesou celé armády strachem, když se chopí svého kije. Pamatují na dvojčata, která silou svých paží dobila mnohé části světa? Dritaráštrovi synové jistě nezapomněli na porážku u Dwajtavanu, kde je býma s Arjunou osvobodili. Přestože bychom mohli být jejich přáteli a žít s nimi v míru, obávám se, že k tomu nedojde. Běda, Sanžejo, zdá se, že tu není žádná možnost, jak Durjodanu navzdory našemu nejlepšímu úsilí přesvědčit. Je to přesně tak, jak říkáš, odpověděl smutně Sanžaja. Kurovcům se daří dobře a jistě si na vás pamatují. Dur je obklopen moudrými i zlotřilými lidmi, ale nechává se inspirovat jen těmi druhými. Jeho chování vůči tobě je nepochybně hanebné. Jeho otec toho upřímně lituje. Starý král často sedí a vzdychá, a lituje špatného zacházení, kterého se vám s rukou kurovců dostalo. Radil se s bráhmany a ví, že úklady proti přátelům představují ten nejhorší ze všech hříchů. Chce pouze mezi námi všemi nastolit trvalý mír. Ano, kurovci si na vaši sílu pamatují. Je záhadou, proč jsou lidé jako vy nuceni vytrpět tolik příkoří? Ale jsme přesvědčeni, že se kvůli požitku cnosti nikdy nevzdáte. O, ty, který si nevytvořil žádné nepřátele, nyní ti přednesu dritaráštrovo poselství, vyslechni si je. Judištěra Sanžeu požádal, aby je přednesl předevšemi králi schromážděnými u Virátova dvora. Vozataj se postavil do jejich středu a uklonil se. Vzdávám vám svoji úctu. Drita Ráštra mě jsem poslal se vzkazem, že si přeje mír. Ptá se na vaše blaho a s veškerou upřímností žádá, aby mezi námi zavládl mír. Doslova řekl. Všichni synové pádu a soucnostní. Nejsou schopni žádného podlého činu. Judištěra je mírný, štědrý, zvyklý odpouštět a svým jednáním sleduje pouze blaho všech bytostí. Jak by mohl být zodpovědný začin, který by nás všechny zničil, je hříšný a vede pouze do pekla. Čin, který bude mít jen jediný výsledek, bez ohledu na to, která strana uspěje. Požehnání jsou ti, kdo se zasazují o zájmy svých bratranců. To jsou praví synové, Dobrodinci a přátelé kurovců, připraveni obětovat zájmům dynastie vlastní zájmy. Krišna se pousmál. Králové hleděli jeden na druhého. Dhritaráštrovo poselství bylo zřejmé. Naslouchali Sanžojovi, který je dále vyjasnil. Jestli se vám podaří si kurovce podrobit, o synové kuntí, a nabít zpět vaše království, co tím získáte. Po zabití svých příbuzných se váš život nebude lišit od smrti. Jaký výsledek bude mít bitva, v níž hrdinové jako vy sami, Kéšava, Sátjaky, čekitána a ostatní budou bojovat s drónou, bíšmou, krypou a a dalšími kurovskými bojovníky. Bude to naprostá zkáza. Žádná strana nic příznivého nezíská. Jen stěží mohu uvěřit, že by byli pándovci schopni způsobit takovou spoušť. Se sepjatýma rukama padám k nohám kryšny a letitého drupady. Spoléhám na vaši ochranu a prosím, aby mezi kurovci a pándovci nepanovalo žádné nepřátelství. Kdyby vás o to někdo požádal, Jistě byste se vzdali i svých životů. Proč byste tedy nemohli uchránit všechny tyto bojovníky? V síni zavládlo ticho. Judiš teda počkal, až se Sanžoja posadí a potom klidným hlasem pronesl. Co z toho, co jsem řekl, v tobě vzbudilo dojem, že si přeji válku, Sanžojo? Který, bohy tak prokletý člověk, by volil válku, jeli možný mír? Synové kontý se budou řídit pouzecnostní a tak přinesou štěstí všem. Ten, kdo jedná pod diktátem smyslů, kráčí cestou vedoucí k utrpení. Utrpení se zbavíme pouze tehdy, když se oprostíme od touhy po uspokojování svých smyslů. Drita Ráštra a jeho pošetilí synové tuto pravdu nedokáží pochopit. A proto jednají způsoby, které ke štěstí nikdy nevedou. Judištěda pohlédl na krešnu, který se souhlasně usmál. v syn se postavil a mluvil dál. Ve svém oděvu a s ozdobami vypadal jako zlatý prapor vyvěšený na Indrovu počes. Král přijal radu svého omezeného, zlomyslného a hříšného syna a nyní naříká: Proč nedbal na slova Vidury, který kurovcům nepřál nic než dobro? Aby si Duryodana získal výhlas, snaží se o něj připravit jiné. Je závistivý, nadutý, zlovolný a plný hněvu a chtíče. Dritaráštra ví, čeho se jeho syn dopustil. A přesto toho následuje a tak se vzdává ctnosti i blaha. Své nečestně nabité statky nemůže držet dlouho, ačkoliv touží po trvalém blahobytu. On i jeho syn chtějí neomezeně vládnout zemi. Neslyšeli jsme nic, co by naznačovalo, že změnili svůj názor o Sanjayu. Teď považují všechno bohatství, o které nás připravili za právoplatně své. Judištěna ukázal na krále, kteří seděli v kruhu kolem síně. Všichni tito panovníci dobře ví, jak se Duryodhana zmocnil našeho království. On a jeho bratři si spolu s pošetilým karnou myslí, že nás mohou v bitvě porazit. Zřejmě neviděli Arjunu s naplno napnutým lukem Gandiva, býmu výřícího svým kyjem. Ani dvojčata smeči v rukách. Sanjajo, ty znáš příkoří, která nám kurovci připravili. I přesto jim odpouštím. Nechť mezi námi mír. Ať mi vrátí Indra Prastu a ponechají si hasty nápor. Nech Dritaráštra vrátí, co nám právem náleží. Sanjaja přednesl dritaráštrovo poselství, ale teď chtěl mluvit sám za sebe. Překvapilo ho, že obvykle mírný judištěre je natolik nakloněn válce. Nemůže být pochyb o tom, že lpíš na cnosti o králi lidí. Proč si přeješ kudovce zničit? Smrt může přijít každým okamžikem. Patří se, aby všichni lidé vytrvali na cestě pravdy. Nikdo by neměl ani uvažovat o hříchu, neboť to může okamžitě vést do pekla. O potomku Bharaty. Pokud ti kurovci nevrátí králství bez boje, nebylo by lepší žít jako žebrák, než se ji snažit zničit? Vždyť bys mohl žít šťastně s Kryšnou a Jadu ovci. Touha po majetku je nepřítelem cnosti a moudrý člověk by se jí měl bez zbytku vyvarovat. Ten, kdo se vzdá tužeb a žije prostě, byť bez bohatství, Září jako slunce a proslaví se v tomto světě. Kdo je ale otrokem touhy, propadne zkáze, i kdyby získal celou zemi. Sanjaya, jako dritaráštruv důvěrný služebník, si přál, aby se svým posláním uspěl, aby zavládl mír. Věděl, že kurovci nemohou válku vyhrát, ale také pochyboval o judištyrových pohnutkách. Sanjaya byl Vyasadevovým žákem a dostal od tohoto ryšiho mnoho pokynů. Zdálo se mu, že Judištyra se podává hmotným tužbám, aniž by uvážil, co je v jeho duchovním zájmu. Sanjaya si zachoval uctivý tón. O synu Prity! Prosudoval si všechny védy a prováděl si askezy. Ovládl si svoji mysl a smysly, a jsi odán konání obětí a rozdávání milodaru. Proč nyní dáváš průchod svému hněvu? V tomto světě jsi již získal pověst člověka nejvyšších zásad. Stál si v čele Ráďasuji a obdaroval tisíce bráhmanů. O králi, nezahazuj to vše tím, že se teď dopustíš velkého hříchu. Nejednej pod vlivem zloby. A neníč tak výsledky veškeré své askeze a obětí. Teď pro tebe bude nepochybně nejlepší zůstat schovývavý, nikoli usilovat o požitek na úkor životů vznešených lidí. Jaké štěstí doufáš dosáhnout, až se svými bratry zabiješ všechny svoje příbuzné. I poté, co získáš zemi, budeš muset sklidit výsledky svých dobrých i špatných činů. Štěstí i neštěstí se dostaví v pravý čas a nakonec tě čeká sešlost věkem a smrt. O hrdino, pokud toto vše víš, neměl bys bojovat. A kdyby tě k tomu tvoje rácové nutili, měl by se jich vzdát. Neopouštěj cestu vedoucí do světu bohů i dále. Sančaja se opět posadil a Judištěra se zamyslel. S drahokami posázených vodotrysků v zahradách dovnitř doléhalo jemné šumění padající vody. V dálce zněly chrámové zvony a síní se vznášela oblaka kouře zvoných tyčinek. Králové očekávali jeho odpověď. Nakonec řekl. Není pochyb o tom, že máš pravdu. Člověk by se nikdy neměl odchýlit od cnosti. Než mě však obviníš, měl bys nejprve zjistit, zda následují cnost či hřích. Cnost může někdy vypadat jako hřích a naopak. Rozlišit mezi nimi lze jen po pečlivé rozvaze. Všichni lidé by měli následovat povinnosti předepsané jim v závislosti na společenském postavení. Bráhmanové se mohou živit žebráním, kšatriové však nikdy. Králové a vláci by neměli přijímat almužny ani v dobách nouze. Stvořitel nařídil, aby naší obživou byla vláda nad zeměmi a ochrana lidí. Nepřijal bych celou tuto zemi, ba ani království bohů na základě nespravedlnosti. Je tu krišna. Ovládá všechny aspekty védského poznání a oplývá dokonalou moudrostí. Nechť rozhodne, co je správné. Jeho příkazy budu vždy následovat a nikdy neodmítnu jeho radu. Kéšava je náš přítel a dobrodinec. Vyslechněme si jeho názor a rozhodněme se, co dělat. Judiš teda se posadil a vstal Krišna. Jeho tělesný lesk jakoby osvětloval celou síň mystickou září. Barvu jeho pleti připomínající načernalý podzimní mrak ještě zvýrazňovaly jasně žluté hedvábné šaty a zlaté šperky. Upřel na Sanjaju oči podobné okvětním lístkům lotosu a řekl. O Sanjayu, pán i kurovcům přijíš štěstí a úspěch. Chci mír a jsem šťastný, když vidím, že si jej přeje i Ráštra. Judyštira již projevil vzácnou odanost míru, protože to proti němu se kurovci postavili a jeho podvedli. Proč by si měl najednou přát vystupňovat spor se svými bratranci? Jistě znáš stejně dobře jako já povahu dobra a zla, Sanjajo. Proč tedy cokoliv vytýkáš pándovou synovi, který vždy plnil svoje povinnosti, tak jak jsou odedávna uvedeny v písmech? Co se týče tohoto rozhovoru, mezi bráhmany existují dvě filozofické školy. Některé uvádějí, že dokonalosti dosáhneme zřeknutím řeknutím se svých povinností. Jiní říkají, že člověk by neměl své povinnosti nikdy opustit ale měl by je vykonávat bez připoutanosti. Zdílím ten druhý názor o Sanjeo. Člověk musí v tomto světě konat svoje povinnosti již jen proto, aby přežil. Poznání bez práce nepřináší žádné plody. Krišna během řeči pozdvihl ruku ozdobenou šperky. Pohleď, jak bohové na nebi září díky své práci, jak skrze čin vane vítr a jak slunce, které nikdy neusíná, rodí den a noc. Bohyně země nese svoje břemeno bez zamhouření oka a stejně tak řeky unášejí svoje vody, aby uspokojili všechny bytosti. Indra dosáhl svého vznešeného postavení tím, že se vzdal rozkoše a smyslového požitku. To platí i o všech hlavních bozích. Pokud to víš, O to. proč tedy prosíš za kurovce a pádovce nabádáš, aby se vzdali předepsaných povinností? Jsi moudrý a znáš pravdu. Uvaž tedy, zda je povinností krále bojovat či nikoli. Jistě víš, že stvořitel krále obdařil mocí zastavit a dokonce i zabít ničemi. Dritaráštra Judyštědu připravil o jeho právoplatné vlastnictví. Ať někdo krade potají nebo veřejně, krádež je stále hříšná. Neměl by snad Durióda na jeho stoupenci čelit následkům svého hříchu? Není judišťovým právem usilovat o znovu nabití ukradeného majetku, i kdyby to mělo stát lupiče život? Krišna pohlédl na judišteru a jeho bratry, kteří seděli pohromadě jako smečka lvů. Oči všech králů se obrátili na ně a Krišna pokračoval. Judištyra si nepochybně přeje mír. Ale pokud mu nebude jeho království vráceno, mám za to, že jeho povinností je vyhlásit válku. Zemřít v takové zbožné válce je snosné i chválihodné. Lépe, když Judištyra získá zpět království po svých předcích, než aby se zmocnil království někoho jiného. O Sanžojo, teď jdi a přednes tyto odvěké zásady Dritaráštrovi. Jeho synům a schromážděným vládcům různých zemí. Krišna se odmlčel. Jeho posluchači bedlivě přemítali nad jeho pokojným zdůvodněním. I Sanjaja souhlasně přikyvoval, zatímco Krišna pokračoval: Můj milý Sanjajo, chtěl bych ti připomenout, že kurovci se dopustili hříchu ve své vlastní sněmovní síni. Nikdo z nich, dokonce ani bíšma se neozval, když v dušásanových rukou naříkala cnostná draupadí. Ten otrok chtíče ji ničem mě přivlekl před své tchány, aby ji vystavil týrání a urážkám. Kdyby dritaráštra svoje syny zadržel, byl by mě potěšil. On a všichni ostatní kurovci na to však neřekli nic. Vlastně až na viduru a jednoho čestného kšatriu. Ostatní králové také mlčeli. A teď chceš Judištirovi kázat o spravedlnosti? Kryšnovi blízkalo v očích, když onu událost popisoval. Tehdy Karna pronesl na adresu Draupadý tak hrubá slova, že ji ranila u srdce. Staň se otrokyní kurovců! řekl ten hlupák. Tvoji manžele již nejsou tvými manželi. Vyber si jiného muže. Karnův šíp v podobě slov se také zabodl hluboko do Aržnova srdce. Hříšný šakuny opakovaně vyzýval judištyru při hře v kostky. Už ti zbývá jen draupady. Satí, o králi! Kdy se pánovci oblečení v černých jelních kůžích chystali k odchodu, aby dostáli svému slibu, dušá se nařekl. Tito poražení a zničení eunuši odcházejí na dlouhou dobu do pekla. Krišna se opět odmlčel, aby se jeho slova vryla do paměti posluchačů. Po třinácti letech otřes z hrozivých událostí vyprchal, ale když je Krišno opět vylíčil, Sanže si připomněl hrůzu toho dne. Věděl, že se dopustil chyby, když tiše přihlížel, jak se Durjodana a jeho přátelé dopouštějí zločinu. Z věrnosti ke slebému králi s úzkostí sledoval, jak vznešení pánu ovci a zvláště jejich urozená manželka trpí nesnesitelnými urážkami. Tehdy byla nepochybně zase ta semena současné katastrofy. Šípy, které kudovci vystřelili, se jim nyní vrací jako planoucí šípy vyslané z Gándívy. Odpovědní na mlčení starších onoho dne bude brzy hluk zuřivé bitvy. Sanjaya sklopil hlavu. Krišna pokračoval. Půjdu do hasty náporu. A kurovcům připomenu všechny tyto události. Spor urovnáme. podaří se mi dojednat mír bez toho, aby utrpěli zájmy pádovců, půjde ocnostný čin. Tím bych také kurovce vysvobodil ze spárů smrti. Doufám, že mě dritaráštrovi synové přijmou s úctou, až k ním přijdu a budu hovořit o a lidskosti. V opačném případě si můžete být jistí, že tito lidé přijdou na bojišti o všechno, stráveni vlastní ničemností. s jen v ruce, Duryodanovi v pravý čas připomene jeho krutá slova. Krišna se rozhlédl po síni a uzavřel svoji řeč několika básnickými metaforami. Duryodana je strom plný zloby. Karna je jeho kmenem, jeho větvovým, dušá se na se svými bratry mnohými plody a květy a slepí krádeř Taráštra jeho kořenem. Naopak Judyštra je vysoký strom oplývající cností, jehož kmenem je Arjuna, větvovým býma a plody a květy dvojčata. Já sám spolu s Védami a Bráhmany jsem jeho kořenem. O Sanjaju. Řekni svému pánovi, že uzavřít mír s pándovci je jediné moudré řešení. Kurovci jsou jako les a pándovci jsou tygři. Nebýt tygru, lidé by stromy pokáceli, a bez lesa nemají tygři nikde žádné útočiště. Navzájem se potřebují. Kurovci jsou liány cnosti, zatímco pándovci jsou obrovské damaroně. Liány nemohou bez opory stromů růst. Pánovi synové jsou připraveni buď být po boku dritaráštry nebo se chystat k boji. Všechno nyní závisí na králově jednání. Vrať se o moudrý a vysvětli vše Dhritaráštrovi. Sanjaya neodpověděl. Věděl, že Krišna má pravdu. Uctivě se mu poklonil, otočil se k Judištirovi a řekl. S tvým svolením odejdu. O bože, mezi lidmi, doufám, že jsem tě nijak neurazil. Až se rozloučím s Janárdenou, sénou Arjunou, syny Mádri i ostatními schromážděnými hrdiny, dovol mi prosím odejít. Přeji ti štěstí a blahobyt. Kejš ti král příznivě nakloněn. Judiš teda pozdravil dritaráštěrova tajemníka se pjatýma rukama a odpověděl. O Sanžajo, víme, že jsi naším dobrodincem. Tvoje řeč nás neurazila, neboť si hovořil s čistým srdcem. Těšíš se naší přízni a vždy si nám prokazoval velkou náklonost. Kromě tebe by se mohl přijít jen Vidura. O Moudrý! Vyříť prosím naše pozdravy všem starším a přátelům. Vyříďte bráhmanům naše poklony a lidem, že je stále milujeme. Chrání je král dobře? O Sanžejo, platí dosud naše opatření přijatá v zájmu všech našich podaných? Doufám, že nikomu pod vládou kurovců nic neschází a že nikdo netrpí. Judyš teda vyjmenoval kurovce jednoho po druhém. A požádal Sanžeju, aby jeho jménem za každým z nich zašel a optal se na jejich zdraví. Na závěr řekl. Jdi za zabedněným, nevědomým, zlotřilým a na neřestil pějícím duriódanou a zděl mu, že touha po neomezené vládě jeho srdce je neoprávněná. Řekni mu neuděláme nic, co by ti bylo nepříjemné. Buď vrať Indra prastu, nebo bojuj. O vůdce báratů. Schromáždění králové odměnili Judištěrova slova provoláváním slávy a pán Dův syn zvedl ruku, aby je utišil. Znovu se obrátil na Sanžeju a řekl. Modlím se, aby nejvyšší pán tomu pošetilci Duryodanovi požehnal moudrostí. Sanžejo, řekni mu také. Pánovi synové jsou připraveni zapomenout dokonce i na obnažení a urážku své manželky, aby kurovci nemuseli být zabiti. Smíříme se i se všemi příkořími a urážkami, jimiž nás zahrnuli, ale chceme to, co nám právem náleží. O nejlepší z lidí: zdej se své chtivosti po majetku jiných. Jen poté zavládne mír. Přijmeme i jen jednu jedinou provincii, abychom mohli vykonávat svoji bohem stanovenou povinnost v podobě vlády a ochrany lidí. Dej nám jen pět vesnic, pro každého z nás jednu a ukončeme tento spor. Ať bratr násaduje bratra a otec se spojí se synem. Přeji si vidět, jak se kurovci a pádovci s radostí v srdci setkají. Jsem připraven na mír i na válku. Abych tak splnil svoji povinnost. Volbu máš ve svých rukou. Když Judiš domluvil, každý z jeho bratrů přednesa svoje vzkazy pro kurovce. Když skončili, Sanžaja slíbil, že jej zopakuje přesně tak, jak byly vyřčeny. Potom se schromážděným poklonil a odjel do hasty náporu.